Tűz. Az öbölmenti szalszalítóban pazar indián nyári hajnal kélt. Az éjszaka ködje már rég szétfoszlott a sötétségben. Az Angel Islandiz ölderdők erdők a kelő nap derengő fényét. Hat óra felé járt. Szára öböl parti vendéglője törzs vendégeinek és a kikötőben horgászoknak pompás nap felkeltében volt részük. Amikor a hullát megtalálták, már valamennyien túl voltak a reggelim, csak a jó öreg Tomi majszolt a hagymával teletömött tömött jókora hamburgerét. Az étel felénél járt, mikor megpillantotta a csónakok melletti csődületet. Tomi letette a hamburgert, és kiment a vízhez. Arra gondolt, hogy talán megint egy gyilkos szápa tűnt föl, egy lábszárral a szájában. Miután meglátta, hogy miről is van szó, már nem tért vissza befejezni a reggelijét. Karl Woods ocska csónakjában állva húzta ki. Egy hatalmas emberteste volt, és a lehető legfurcsább dzsekit viselte, amit ember valaha is láthatott. Egyetlen szószalítóinak sem foghatták volna ki a hulláját ilyen kabátba. Nagyvárosinak kellett lennie. Tomi csatlakozott a többiekhez, akik a holtestet bámulták, és megjegyzéseket tettek. Na, talán pont ezért nincs neki feje. Restelte volna, ha megtudják, ki is volt. Takard le, Tomi. mg már hajnalóta az irodájában ült. Ahogy befutott a kapitányságra az újabb gyilkosságot híruladó telefonhívás, M.G. elhatározta, hogy ezúttal nem megy ki a helyszíne, hanem inkább Helent látogatja meg. Az áldozat kabátjában megtalálták Andy igazolványát és pénztárcáját. A másoló most déli mért utánozta, mégpedig kifejezetten Helennek címezve. M.G. megpróbálta összeszedni magát, és újra végig gondolta mindazt, amit a másoló gyilkosról tudott. Egyértelmű, hogy az ügy kulcs kulcsfigurája Helen. A gyilkos lenyomozta az internet címét és a telefonszámát. A Berkovics üzenetet egyenesen neki címezte. Most pedig valaki olyat ölt meg, akihez Helen nagyon ragaszkodott. Akit nagyon szeretett. 24 óra leforgás alatt mindkét asszony elveszített egy olyan férfit, aki rendkívül fontos volt a számára. Helen csak ült, és tenyerébe temetve harcát csendesen sírdogált. Megpróbált uralkodni magát. Helen... Nem akarok beszélni róla. M. oda rakta elé a nyugtatós üvegcsét. Helen könnyáztatta szemmel meret rá. Most Ted Bandi következik. Bandi volt az utolsó a listán. Helen minden erejével koncentrálni próbált. Mégpedig a lehető legbizarabb gyilkosságot fogja kiválasztani. A dalban háromról volt szó. Bandi egy este három lány tőtt meg egy leány kollégium épületében. csió megában. Bandi sebesült, tehát játszott. A karja be volt kötve, mankóval járt és segítséget kért a lányoktól. Valami nagyon ritka autót vezetett. Milyen típus is volt? Ó, Istenem, nem tudok gondolkodni. Helen megdörzsölte a homlokát. Ruben halál hídének a tetejébe, míg az Andy halála okozta sok, és ez az egész őrült ügy kezdték elhomályosítani az agyát. Nagy nehezen összeszedte magát és megkérte MG-t, hogy kövesse a dolgozó szobába. Néhány másodpercig vacakolt a klaviatúrán, majd a képernyőn megjelent Bandi életrajza és egy rövidebb tanulmánya jelleméről. Helen mindkettőt az előzőjével írta, miután MG magára hagyta. Mire 1989-ben kivégezték, Bandi legalább 50 fiatal nőt gyilkolt meg a 70-es évek során. Helen összeszedett minden lényeges elemet Bandi módszereiről, és listába gyűjtötte MG számára. Aztán egy függeléket készített az összes gyilkosságról, az áldozatok adataival, a helyszínekkel és az időpontokkal. MG csendben elismeréssel figyelte, amíg Helen kinyomtatta a listát. Amíg NG el nem ment, többet nem szóltak egymáshoz. MG távozott hón alatt a bántiról szóló papírokkal. Bízott benne, hogy nála van a megoldás kulcsa. Egy aranyszínű bogárhátú volkswagen keresünk. El kell érnünk a DMV-t. Szükségünk van minden arany vagy sárga színű faóvé bogár adataira. Adatokat kérek minden tulajdonosról. Mary Jane Manahan felügyelő rövid összefoglalót tartott a gyilkossági csoport felügyelőinek és az egyenruhás rendőrök csoportjának. Jó néhány civilruhás is elvegyült az asztalt körülálló gyülekezetben. A sajtótól is voltak néhányan. Egy-két helyi FBI ügynök is beszállt, amíg meg nem érkeznek a virginiai nagyhalak. A különítmény szobájában zsúfolódtak össze, ahol kizárólag állóhelyek voltak. A hatalmas asztalt sárga jegyzettömbök, IBM jegyzett füzetek, telefonok és kólásdobozok borították. MG a vetítővászon mellett állt, barna zakót viselt szoknyával, hosszú haját kiengedte és megtűzte a füle mögött. Fiatalsága, női megjelenése és kis termete ellenére alakja óriási energiát sugárzott. Háta mögött egy tábla át, amint Ted bandi néhány a szerepelt. Lehet, hogy kölcsönzött autóról van szó. Azokat ellenőrizzék először. mind mindazoknak a nevét, akik jelenleg ilyet vezetnek. 50 mérföldes körzetben minden egyetemi kampusz biztonsági őrével lépjenek kapcsolatba. Queen főhadnagy a terem hátsó részében át, onnan figyelte mj t Mary Jane szinte hipnotizálta hallgatóságát. A teremben jelenlévők mindegyikére átragadt valami ennek az apró embernek az elszántságában. Mindannyian tudtak az előző napi lövöldözésről, és arról, hogy mekkora veszteség érte mj t Minden zsarutudat mély kapcsolatáról bennel. Figyelmeztetni kell minden diáklányt, különösen azokat, akiknek hosszú, sötét, középen elválasztott, egyenes hajuk van. Bándi az ilyenekre hajtott. Hogy kerüljenek minden nemű érintkezést idegen férfiakkal. Jelentsenek minden olyan esetet, amikor sérült vagy béna embert látnak, aki segítséget kért tőlük. Ahogy MG-t figyeltek, Queen egyre inkább meggyőződött róla, hogy a legmegfelelőbb szemét választotta ki a nyomozás vezetésére. MG-nek nem volt szüksége nikkóra, Képességeiben messze felülmúlta őt. Ennek a, lánynak, ennek a nőnek olyan érzéke van a nyomozáshoz, ami ennek Queen eddig hosszú pályafutása során kevés zsarunál találkozott. Az elmúlt egy órát a hadnagy azzal töltötte, hogy lerázza a belügyminisztérium bunkóit, akik, ki tudja miért, jó mélyen bele akartak mászni a tegnapi lövöldözésről készült jegyzőkönyvbe. Ki kellett nekik adni a Nikkót, tudta, hogy ez elkerülhetetlen. Azt azonban nem engedhette meg, hogy MG-t is elveszítse. Valami azt súgta neki, hogy a másológyilkos ügyében közeledik az utolsó felvonás. Össze kell hívnunk egy sajtóértekezletet, hogy ez az egész a tévén és rádion, különösen az egyetemi adókon keresztül eljusson a nyilvánossághoz. Lépjenek kapcsolatba mindennel és mindenkivel, akiknek anyaguk lehet csi Omegáról, valószínűleg arra felé fog nyüzsögni az emberünk. Queen azt is tudta, hogy MG megszegte az utasítást, és nem hagyja ki Helen hántot a nyomozásból. Ezt még egyszer végig gondoltak de akárhogyan is nézte a dolgot, igazat kellett adnia MG-nek. MG befejezte az előadást. Többen is nyüzsögtek körülötte a teremben. Egyszerre beszélt Pacsúszkival, vel és Landis-szel. Queen mindhármukat csak fejbólintó Jánosként emlegette. Jó nyomozók voltak, de egyben a legunalmasabb figurák is az osztályán. Mögéjük sétált, miközben MG még utasításokat osztogatott nekik. MG-nek szüksége volt rájuk, hogy feldolgozzák Andy Friedman meggyilkolásának ügyét, a Dahmer-t másolatot. Körbinek és Landisnek vissza kellett mennie a hanggyárba, hogy átnézzék az anyagot, pacsuszkit pedig Andy randevújának a kinyomozásával bízta meg. A rendőrök csak úgy lesték MG minden szagát. Tisztelet. Lehet egy Zseló, akármilyen éles eszű, elszánt és könyörtelen, enélkül nem juthat fejjebb. M.G. egy pillanatra főnöke szemébe nézett. Queen rámosolygott, tekintetéből tisztelet és megbecsülés sugárzott. Dr. Helen Hudson sötét dolgozó ült három halott szürke terminálja között. Előrehajolt és bekapcsolta a központi gép meghajtóját és a monitort. Becsukta a szemét, megpróbálta rendezni gondolatait, amíg a számítógép ébredezett. Néhány tucat ikon jelent meg a fakó háttérben. Valamennyi egy-egy programot, illetve CD-rumot jelölt meg. Hellen kinyitotta a szemét, és egy lassú határozott mozdulattal megfogta az zegere. A lakásban kizárólag a terminálok halkzőn hallatszott. A kurzort egy kamerát és ollót ábrázoló kis ikonra állította, majd rákattintott. Eddig még alig használta ezt a kis grafikus programot. Képzeletbe kizárólag Péter Kurten alakjára összpontosított. Ő is ugyanilyen programot használt, vagy legalábbis valami hasonlót. Ezzel készítette kedves bálint napi üdvözlő lapjait. Ezúttal Helen fog küldeni egy üzenetet neki. Átfutotta a rendszerébe tárolt képeket. Ezer számra voltak ilyenek. Pontosan tudta, hogy mit keres és hogy hol találja meg. Egy menyasszony és egy vőlegény fényképe jelent meg a képernyőn. Mellettük egy halott ember koponyája. A menyasszony feje helyére Helen a saját arcképét helyezte. A koponya pedig a vőlegény nyakára került. A tőle jobbra eső terminálhoz fordult, amelyik rá volt kötve az internetre, és bekapcsolta. Amint a monitor felé lett, a kollázs alá begépelt az alábbi üzenetet. Péter Kurten, készen állok! Hudsonhall, Kukac, Végül bepötyögte azt a parancsot, amelyik minden hírcsoportba elküldte az esküvői meghívót. Leült és csendbe bámulta a kollást. Majd egyszerre meghallotta a bejárati ajtó nyílásának összetéveszthetetlen hangját. Közeledő léptek hangja hallatszott. Helen igyekezett a lehető legkisebb zajcsapni. csapni. Tekintetével valami olyan tárgy után kutatott dolgozó szobájával, amivel megvédhetné magát. Próbálta visszatartani lélegzetét. Szaporán lélegzett, de végül sikerült leküzdenie az ébredő pánikot. Keze ekkor az íróasztalon heverő dokumentumoktól csak nem teljesen betemetett papírvágók és hideg fénymarkolatához ért. Megmarkolta a papírvágókést és szépen lassan felemelkedett a székből. Az ajtóhoz lopakodott és várt. A lépések egyre közelebbről hallotszottak. Egy férfi nehéz léptei voltak. Az idegen az irodához ért. Helen kirontotta a szobából, de még mielőtt megsérthette volna a férfit, hirtelen visszahőkölt és felsikított. – Andy! – Neki a báj! – intette Csendralmaz. – Az Isten szerelmére hagyd már abba. Szétreped a fejem. Iszonyúan másnapos vagyok. a nyakába kapaszkodott. – Hol voltál? Azt mondták, hogy meghaltál. – Ó, ó áll Istennek, hogy élsz! – Nem. Haza sem értem hajnali háromig. Úgy beruktam és olyan rosszul voltam, hogy egy napra kidőltem. – Kiről beszélsz? És miből gondolták, hogy meghaltam? – Ó, Istenem, Andy! Tudod, hogy hol van hal? Andi megrettenve nézetre. Hadarva elmagyarázta, hogy ő úgy tudta, hol hazament azzal a kedves sráccal, akivel ő táncolt. Talán még egy kicsit féltékeny is volt. Aztán elintézte a dolgot magába azzal, hogy bár szerelemben és háborúban mindent szabad. Azt viszont nem értette, hogy miért vitte magával az ő zakóját és az igazolványát. Még várt is rá egy darabig az autójánál, de hal nem jött vissza. Helennek végre sikerült elhallgattatnia, és elmondott neki mindent, amit a megcsopnyitott holtestről tudott. Endi fejét Helen ölébe hajtva a földön térdelt, és síratta a barátját. Helen hagyott neki egy kevés időt, de aztán odahajolt hozzá, és gyengéden azt mondta. – Te láttad őt, Andy. Találkoztatok, és beszéltél vele. Most azonnal el kell menned a parancsnokságra. Andy bólintott. Aztán odaadta azt a koktélt, amitől borzasztóan kezdtem érezni magam. Mintha beszívtam volna. Tudja, én allergiás vagyok mindenféle fájdalom altatóra, meg ilyesmikre. Minden esetre rohannom kellett a klotyóra. Rettenetes hány volt, és csak hánytam megállás nélkül. Azt hittem, már soha nem lesz vége. Queen had nagyszorosan Andy mellett ült, MG pedig mögötte állt. A rendkívüli különítmény szobájába hallgatták Andy beszámolóját. Pácsulszki tőlük nem messze a telefonokkal dolgozott. Ingem, szóval hányt? Aztán mi történt? Csak a saját tempomba tudom elmesélni. Endi szünetet tartott, hogy éreztesse. Most ő a főnök. Annak ellenére, hogy szörnyen másnapos volt és nyomasztotta barátja halála, élvezte új sztár szerepét a figyelmes hallgatóság előtt. Sokáig voltam bent. Mire kiértem, ők már elmentek. A kabátom se volt ott, amit Helenra bíztam, amikor táncoltam. Hall és én, lehajtotta a fejét, és egy kis ideig a könnyeivel küszködött. Hogy lehet ezt a fajta barátságot a joghivatalos képviselőinek egy csomó heteroszexuálisnak elmagyarázni? Andy és Hall nem voltak szeretők, de nagyon jó barátok voltak. A melegek között szokásos közös fájdalom szült -e hűséggel és gondoskodással teli barátság kötötte össze őket. Kaphatnék egy pohár vizet? Gigi futott be egy halom papírossal. MG! Itt vannak az adatok mindazokról, akik az elmúlt hat hónap folyamán aranyszínű Volkswagen-t adtak el, vagy adtak bérbe. MG átnyújtotta a Paksamétát endinek. Jó időbe telt, amíg ammaz átnézte őket. Egyszerre megpillantotta Péter Fóli fényképét. Ő az! Quinn felugrott. Oké, okay, gyerünk! Pács, hívja kérem a különleges osztagot. Nem adhatunk több esélyt ennek a szemétládának. Mindenki készülődött a raziára. Az őrszoba felé menett M.G. oda szolgiginek. Hívd fel Helen és mondd meg neki, hogy azonosítottuk a pasast. M.G. bement az őrszobára, hogy felvegye a golyóálló mellényét. Nikoletti éppen letakarította az asztalát. Egyedül voltak a szobában. MG odament az asztalához, elővette a mellényt, majd átment egy üres szobába, és levette fehér vázon ingét, hogy alávehesse a mellényt. Betűrte az ingét fekete nadrágjába, majd visszament az őrszobába, hogy összeszedjen még egy-két holmit az asztaláról. Nikóra pillantott. Kise elrontja csodálatos melltartóm hatását, de kitörődik most ezzel. Hallom, hogy rajta akartok ütni. Szép munka. Inkább rohadt nagy mázli. Nem hinném. Vigyázz magadra odakin. Hát nem vigyázok mindig. M.G. leült az asztalához. Niko közelebb húzódott hozzá. Megállt a nő mögött és fölé hajolt, szájával szinte a haját érintette. Tudod, hogy szeretlek. Mindig is szerelmes voltam belé. Tudom. Niko kiment. M.G. egyedül maradt a szőrszobában. Ismét elöntötte a rúben halála miatt érzett szomorúság és önvád. Sietnie kellett, ugyan neki várta élete egyik leghosszabb percé. Biztosra akarta venni, hogy Nikó már nincs a közelben, amikor ő elhagyja a parancsnokságot. A tengerparton San Francisco-tól ahogy az ember elhagyja a Mörszt, tavat, egy parányi városkát talál. Déli City. A város homokozónyi kis területen épült a Skyline Drive, a Pacific Coast autópálya és a 280-as út kereszteződésénél. Északról az országos Golf group hatalmas golfpályája, délről pedig a Tartoni állami strand határolja. Sok lakosának kilátása nyílik a távolban eltelül a Santa Cruz hegy is. Peter és George Foley egy lankás domboldalra épült faházat béreltek. A ház tölgyfák és eukaliptusok között állt. Az épület kívülről kisé lepusztultnak látszott, de ez egyiküket sem zavarta. Miközben lelassította a 280-ason, majd befordult a John Dale sogárútra, MG azon tűnődött, vajon milyen házat talál majd. Milyen házban él az átlag amerikai tömeggyilkos. Amint déliből kiérve ráfordultak a fóliék szobszédságába vezető útra, feltűnt neki, milyen hétköznapi minden. Ő is hasonló helyet képzelte el magának, ha találna egy olyan férfit, akivel letelepednének. Követte a különleges osztagot szállító kisbusz fel a hegyre, és megvárta, amíg az leparkol. Aztán ő is leállt, de jóval lejjebb az utcában, távolattól a helytől, ahol úgy gondolta, hogy nem sokára őrültek háza lesz. Erre a trükkre még az apja tanította új korába. Amikor tudod, hogy nagy razzia készül, ahova utána özönlik a sajtó és a helyszínelő, parkolj néhány háztömbel odébb, így majd ki tudsz keveredni a csődületből, és aztán könnyen le tudsz lépni. A kommandósok egyenként kiszálltak a fekete kis buszból. A legkisebb neszt nélkül közelítettek el a ház felé. olyanok voltak akár a vadászni induló indiánok. Mindannyian feketébe voltak, nehéz fegyverekkel felfegyverkezve. Többen elemlámpásisakot isakot is viseltek, amiről úgy festettek, mint valami háborúba készülő bányászok. Csendben körülvették a házat. MG felkapaszkodott a kis buszba. Queen az infrasugaras figyelő monitor előtt állt. A kommandós fiúk halvány árnyéknak tűntek a hőérzékelő infravörös képében. A rádió elsuttogott beszéd foszlányoktól recsegett. MG, mintha egy ember körvonalát vélte volna felfedezni egy pinceablakban. Éppen megmutattak Vinnek a monitoron, ám ekkor egyszerre kialudt a fény az ablakban. A pinceablak mellett álló fegyveres nyögést hallott, majd halványan, mintha egy embert látott volna, aki felkapott valami poskaforma dolgot. Mindezt belesuttogta az adóvevőjébe. A rendkívüli különítmény parancsnóka a szájához emelte meg a fonját. Peter Fóli, rendőrség, adja meg magát, jöjjön ki a házból feltartott kézzel! A ház több pontján egyszerre lángok csaptak fel. Megszólalt a füstjelző. A parancsnok megadta a jelet a behatolásra. Az árnyalakok betörték a bejárati ajtót, berúgták az ablakokat, és mindenfelől beáramlottak a házba. Néhány szomszéd kidugta a fejét a verandákon. A környező házakban mindenfélé kigyulladtak a fények. Az akciócsoport katonái benyomultak a házba, amit fokozatosan elborította a füst. Ben teljes sötétség borította a nappalit és az előszobákat. Bekapcsolták a sisakokra szeretelem lámpákat. A füst szellemek módjára örvénylettek a fénycsóvákban. Mindenfelé benzinszak és legalább három irányból jelentettek benzinnel lelocsolt szőnyegeket és más bútorokat. M. G. nézett. A ház egy időzített bomba volt. Néhányan lerérték a állószobát. Berúgták a zárt ajtót. A tévé be volt kapcsolva. Giorgett ott ült az ágyban. Arcán kispiros folt jelölte azt a helyet, ahol a golyó behatolt. Vére sötét foltot hagyott mögötte a tapéta rózsáin. Az egyik kommandós belökte puskájával a fürdőszoba ajtaját. Az uhány rózsán ott lógott fejjel lefelé, akasztva egy ölep. Rózsaszín szőre csupa vér volt. A tűz gyorsan elharapózott a házba. A hálószobában lévők visszavonulási parancsot kaptak. A pincéből, ahol a fészke volt, üvöltést hallottak. Az egyik kommandós berúgta a konyhajtót, és lenézett a, a lábok közé. Hirtelen, mintha egyenesen a pokolból szabadult volna, egy tetőtől talpig lángoló ember rohant fel üvöltve a lépcsőn. Fél jutott el, amikor összeomlott alatt a lépcső, és ő visszazuhant a pokolba. A katonák a kiárat felé száguldottak. MG a monitoron nézte, hogy a lángok már a ház külső falát nyaldosták. Hallotta a visszavonulási parancsot? Queen a nézte. Tudta, a kis híján felrobban ő is, csak úgy, mint a ház. MG felpattant, és még mielőtt Queen visszatarthatta volna, kirohant a buszból. A kommandósok összegörnyedve kitántorogtak a házból. A füstjelző szirénák hangja visított az éjszakába. A ház, amely Péter és George-et mézes heteit óta bérelt, egyetlen hatalmas tűzlágban csapott fel. MG az utcán áldogálva figyelte a hegyre felkapaszkodó tűzoltóautókat és a lefelé igyekvő kommandósokat. Minden porcikája elzsibbat. Úgy érezte magát, mintha az egész testét érzéstelenítőbe mártották volna. oda odalépett hozzá és megveregette a vállát. Szép munka volt, Mary Jane. Itt a vége. Puss el véle. Körbi Kirby és Landis mind oda hozzá és megölelték. Ez igen, MG. Valaki, mintha Ruben nevét is emlegette volna, de ő nem igen hallotta. Most megértette, mit jelent a drámában az Antiklimax, a gyenge végjáték. Ó, igen, elkaptuk a fickót. Igaz, hogy megölt előtte vagy öt ember, magát pedig halára perzselte. Találkozni szeretett volna vele legalább egyszer. A szemébe nézni, ahogy ő nézett a csapdába csalt védtelen lányok szemébe. Szerette volna megmutatni neki, hogy milyen érzés. Persze tudta, hogy ez nevetséges. Szerette volna, ha Helen is ott lehet, de leginkább Ruben hiányzott. Folyton úgy rémlett neki, egyszer csak feltűnik majd egy doboz kínai különlegességgel. Megérkezett a KXBU kisbusza, kisbusza, és makulátlan külsővel, mint mindig, kiszállt belőle piros ajak. Lassan más helyi hírügynökségek is kezdtek a helyszínre viszivárogni. Susan Schiffer lecsapott queen még mielőtt a többi keselyű odaérhetett volna. Susan ezúttal a levegőnek nézte MG-t. Így vágott vissza mindazokért a kellemetlenségekért, melyekben miatta része volt. MG-t azonban mindez a legkevésbé sem izgatta. Queen főhadnagy a gyilkossági csoporttól. Összefoglalnak érem néhány szóba mi is történt itt ma éjjel? Queen boldogan válaszolt. Az elmúlt hetekben ugyancsak szorongatták felülről, de most végre elérkezett a dicsőség pillanata. Az úgynevezett másológyilkost Péter Foley-nak hívták. Miután felszólítottuk, hogy lépjen ki a házból, Mr. Foley felgyújtotta a házát. Talán azért tette, hogy elpusztítsa egy újabb gyilkosság bizonyítékait. A házban ugyanis egy újabb női holttestet találtunk. A nővel golyó végzett, és feltehetőleg Mr. Foley felesége volt. Helen Hudson felalá járkált az irodájába, telefonkagylót a kezébe szorongatva. A háttérben a tévéképernyőn Susan Schiffert lehetett látni, amint interjút készít Queen főhadnaggyal. Mögöttük a tűzoltóság a lángolóház oltásával foglalatoskodott. Itt M.G. Manahán felügyelő üzenetrögzítője. Kérem a Sipszó után hagyjon üzenetet! Helen csak nem kiabálva hadart el. M.G., azonnal hívjon föl, sürgős! Lecsapta a kagylót. Idióták! Időközben a helyszínre érkezett Lorendőr rendőrkapitány. Ő fogja vezetni a sajtótájékoztatót. Természetesen elvárták MG-től, hogy ő is jelen legyen. MG azonban valami oknál fogva nem tudott együtt örülni az ünneplőkkel. Valamiért nem akaródzott meg ülnie. Hé, Pács! MG elkapta Pácsúszkit. Mondd meg Vinnnek, hogy leléptem! Miért tűnszel Mary Jane? Ezek itt most a győzelem pillanatai. Mondd meg a főnöknek, hogy disneyland mentem. Elindult az utcán a a felé, amely néhány háztűn belodébb állt. A környék úgy ki volt világítva, akár szentestén. Egy helikopter berregett felettük. nem muszáj volt végre kikeverednie a hangzavarból. A tűz ropogásába tűzoltók ordibálása és rendőrök meg a fonjainak harsogása vegyült. A füstös levegőben a tűzoltók vegyszereinek a szaga terjengett. Kék és vörös fénycsóvák villogtak az égen, a füst pedig egyre jobban elfeketítette az eget. Külvárosi Vietnám Beszállt a kocsiba. Továbbra is ideges és nyugtalan volt. Nem igazán tudta elhinni, hogy tényleg vége van. Bekapcsolta a rádiót. Már elkezdődött a sajtótájékoztató, felhangzott petrilló, ismerős, önelégült hangja. Tucatnyi szemtanul látta Mr. Follit az égő épületbe, de a megmentésére irányuló kísérlet sikertelennek bizonyult. Minden okunk megvan feltételezni, hogy Fóli a lángok martaléka lett. MG nem tudta tovább hallgatni Petrillót. Kikapcsolta a és elővette motow kazettáját. Ez volt a kedvenc közös zenéjük Rue Felcsendült Marvin Gay és Tammy Tereldala. MG beindította a motot. Valaki a hátsülésen megmozdult mögötte, de mire a pisztolytáskájához kapott, már a nyakán érezte egy karszorítását. Egy vadászkés hideg pengéje feszült a torkához. A tükörből egy fekete símaszkos arc tekintett vissza rá. Kicsit megvárakoztatta a Jane, pedig jól tudod, hogy nem szeretek sokáig várni.